Eta mozio alternatibo horrek, emandako eh, ez tabaida ikusi, beno, ba, opozizioko udaltaldein gana jotzen dugu, abotsan itzeko, hortzi alonsa dugu, teleferen beste mutu horrean, hortzi, Kaixo Guardion? Kaixo Aguardion. Eguardion, beno, atzoko udalba atzan, emandako ba, ez tabaida enartean, ba, entzutzen estopkale atzeaken mozioa, eta hori baino, ba, Euskalderri Geltzaleak, udal gobernuak aurrezutako mozio alternatibo horrek, emantzuen ez eztabaida gehiena, nola valoratzen duzu, eh, atzoko emandakoa. Hola, bueno, ba pena real, si ha atravesado escorrada, has izan genuen desmintuak batikan fortzesak arrapatzen. Eh, naizegia da, ba ba dena eta egonten billera batzordeak eta bar, ba, ba ba bueno, oneran, eh, juntzan, eta perduan baina bueno, ikusten duzu ere badakigu non gauden, eh bakoitza zertara dijoan eta eta bueno, ba ba bueno, eh ez bueno, bai ba, usteko bat, baina bela bueno, eh, zoko e, bon, bilkura baino zei ordu ere orkestea zera mozio alternatiboa, eta orduan, duk ezen bide ikusten alter mozio alternatibarit, zasea mozioa bakarra zen, kaso onten kalera ezak ez dut desaute hori taldeak orkestu zuen, aldera hori kera esplikatu zigun mozera maioi esplikatu zigun, eta orduan e, orduan hori ikusten non zen, edo alde, edo kontra gombartela, eta jota e, onten EJ, ondarreriko EJPNV, e, zaitasunak ikusten balin batzitu, mozio horren alde egitea, eh hainbat e, puntuingatik, ba, bueno, ba digusten, logikoena edo logikoena baina eh haren ba, aurka e, asaltzea aziratik eta bete duti gustatzen den ingoko alternativa ritere emateko aukerarik, ba zeiketa e, eskatzen baiugu bai kanpanean e, a ditu izan bezala herritarrei aukera eman eta bar eta herri e, datasontale herriagiria batek aurkezten duten eh mozio bat, e, proposamen bat, dinamika bat, e, Bueno, Horreri, bide dire, dire baino, ba, azkenean eh, ba, azkenean gure ustez zapuste, zapuste. Zapusteko zapuste aukera bat, eh? Mm -hmm. Da bueno. Hori. Mm, bai, horiekala ba, estop kaleratzeaken mozioa eh atzera bota zuen, bere gehiengoa absolutarekin eh, euskal derrigiltzalea ta berea alternativa hori onartu, eh ba, atzera eh botatzeko legaltasunean lerrote no mentzela, ez da? Argudiatu zuen. Hori, aba bai hor bai, badazu den ba entze horko e, azautenak <coughs> e, txominek ere ez azal, ez azaltenak zen ba bueno e, moziore puntu batzukin e, batzetor diren e, moduan ba, beste batzuk e, beste batzukin ertzeko eta praktikan jartzeko, ba zaintasunak ez dituztela ba gehihen bat e, argudio legalari heldua e, e, ez orduan bueno guk ez duguna azken zinan ja fisat praktikan eta errigintzan eta e, abake hartu ber direla osea eh izan ke izamar eta eta burondate behar dela momentu batean eh e, deter, determinazioak hartzeko eta herriko herritar batzuk ondarbitar batzuk pertsona batzuk herrikoak e, azkenean e, beharre baldin badaude ba bai supentsatu dalak eh jarri ditzan ba momentu batean e, ari sumoen osak kargatze gaino len e, aztertzera eta eta eta bitarteka bitartekari hori egitea azkenan eskatzen zen konpromisu eta Eta inplikazizioa e eh, ondarreiko dalari eh, eta azken Amerriko daak beher harttzen zuen eh, konpromesua zen inventari bat begingoengo eh, zuela ez, emozio horren inguruan. guk, eh, lege legaltasunaren le, inguruman eingen nu zuharketa bat atzoa apa den bat eta nahi dugu apaatu aibidez ausalria politikoa zeten dugunean eta e eh, por onndate politikoa esaldeharradaakagu eh, duela hogei urte hondridiko udala eta denok ezagutzen dugu intumien aldeko borroka gure herrian eskalde herrian. Uh -huh. eh, Egon da, herri biko urte, herri edo gudalintxumitua e, deklaratu zen. Oza, legaltasunari e, e, kasori geingabe eta eta be, lega e, zati dira alde bat e, urratuz, hon da, determinazioa hau hartu zuen, eta gudalintxumitua e, deklaratu zen, eta gero e, urteekin ikusi dugu intxumizioaren e, borroka, zein edugarri izan den, eta ze bilakaera eukiduen. Eta ziur gaude, eta konbentzituri gaude, estor kaleratzaren, e, kaleratzak estor ezautze zen e, lana eta borroka guztia ere bai, urteak e, denborak izango du, baina argirak aguna da edugarria dela, babestekoa dela, eta administraziotik ere bai, e, albide guztia jarri bat, jarri bat direla, ze badatxe hori bai, e, nahi dugunean legea... E, era baztertzen eta eta sirrifikitu batzuk gehartzen eta egunerokotasunean mila adibidea daude, eh? nahi naidugunerako legea aitzaketar jarri, beste bazterako legea pasa, denbora, eta eta mila e, bide, eh sirrifikitu tresa tarabitu, eh? bueno, ez dago bezala. Azkenean borondata politikoa da eh guztianen eh